Pantsikai, bakbo, egunon? Bai, egunon. Ateg behagiturako zuzendari azira, joan den aldean jadenik aipatu ginoen miagitze eta bayonako gaiak aipatu ginituen. Labuzki, zertan dira baionan lohtu duzue akordio bat hamiagitzen ere? Bai hori e da, ordan da, bidearren konfinomendua rentzat uh, behar ez gure egiturak ego, egokitu ditugu. Beraz, lehen esperientziatik, ala ere martxuan egintako lanaren ondotik, ba, hori artuginen uh, lehen behar e, erantzoteko egiturak uh, uh, idekirik egomertzirela, behaz, artugin le nehoriak dira, um, arre ratokiak, ba, eta niarritzekoa um, idekirik ustea. Garrikandiren jendentzat, ukandezat entoki bat, egunero, haien oinahizko beharrei erantzuteko, janabaita, jatearena, garbitzearena, eta segipen sosialari uh, bide maitea. Konfinamenduarekin pentsatzen dut gauza direla, eta uh, hartu dituzue, adibidez, kirol gelak, adibidez, loga, gela, bayonan, olakoak ere kudatzen dituzue. Hala, ordoan, bigarren uratx batean, egiko etxekin batera, eta estaduko zerbitzuekin batera, Baionako loga uh, egitura edekitzea, Uh, en asmoaide aierazia izan da eta horur begiritza ere beaz begogoita bostoki deki ditugu, donla orain sortzi egun konfinamendu tokibada, eta horretan, beraz, uh, lo egiteko eta babestua, izaiteko egitura horoko bat uh, behitze uh, dugu. Ez da ira unko gaizan nahi duan, konfinamendua bukatuta, kenduak izango direla? Arront, uh, segitzen baitu gobernuaren uh, eguteia, beraz, uh, konfinamenduaren horiak altxatuko diren behementoan, merkodugu uh, tokiori uh, utzi, eta beste dispositiboa eta uh, joan. Horotara, Iper-Euskalegian zonbat... Uh oeleku edo loleku bat dira behar gandiren jendenzat. Horoak uh, gauzak mugitzen ari dira ogen uh, inguruan, hori oh, nahizkoak direnak bai ditugu irurugoi batoki, lagia aldi dutoki, hori uh, eta gehien bat niagitzan geluta eta inguruan direnak, Elduden horteko 2008 batean madugu baten daia arte uh, larri aldi uh, tokiak edikitzeko asmoarekin. Eta hor harik gira biztan denak kostaldeko eta eskualde hortako uh, erriko etxeekin la, lanean eta gogoetan horren bide maiteko 2008 batean. Larri postuak zer gana edu, Susan? Egan edu, zinez uh, karrikan diren jendentzat uh, bideratuak direla. Garregun egun ero kampuan egiten duten jendentzat da. Uh, atera bide Gabe direnen zat, ordoan edo karrikan, edo skuatetan, edo autoetan lo egiten duten uh, jendeen zat. Ordoan larri suposatzen du, eskaintza egiten malimadozu egun batean, arratxean, bertan babestua izaitena zirela. Horren mugada, epelabur bat entzat babestua zirela. En zer da epelabur? Uh, Ez da egun bat? Ez da bat, baina nahi hon tamabostarekin bideratu abalimazira, bai honan azteko alako tokiak ditugu lau gauentzat. Egan duzu hostion, uh, irurokoi lekua orten, haundituko da elduen urteko uh, ala ere galdea asko zaundiagoa da? Galdea, ego urtez, urtez, handitzen da, eta ustut, um, emengo irriatietan, uh, orren adierazteko aukera izan dugu, behin baino gehiagotan, kostaldeko prekaridade egoera uh, azkartu da eta gogortu da, baiko puruaren aldetik eta prekaridade edo pobresian jartzen diren jendeak gehiago baitira. Eta urtez urtez egonez toki eskasharekin, ma bestalde bat beston duro bat, da amakoitzaren eta norberaren egoera ere lagitu dela. Adibide bat maite madugun, karrikan balimazira, goetamak urte dituzu sakur batekin, zure egoera edo usasuanan du arazu berezidik, Santzak guti dituzu hartu ezaiteko? Hala, nekez edo epiluze bat goitatu beharko duzu toki baten nukaiteko. Obligatuak ziztea autuak egitea? Berez ez dira hautuak da neurtzen duzu uh, langiraren egoera. Hori mm. da gure kriteriua. Ba. Eta, uh, hala, tentsua hamdian uh, zirelarrik, lujaldaren aldetik, eta gure egoera da. Ba, be, noski uh, aurro bat karrikan duzu edo familia bat, edo emazte bat uh, bortizkeria jasaiten duen batek nahi eta ez, bat-bateko erantzuna emanen duzu uh, lentasunez. ez. Ta txabanen dulekoa, ez da karrikan egonen? Ez da karrikan egonen gaur egun. Justuki egan duzu hostioan, batzuk abandonatzen dutela, nahi du egan, uh, egoitea nire bat, uh, egun batzu aste batzu edo hilabete batzu zuekin, eta gero berriz karrikarra dira, nahi du uh, gure sistema ez dela martxan? Bo, deia, desozializazio prozesua komplexoa da, eh? nolaz, memento batean, eh? no, zure nortasuna, eraikitzen al duzun karrrikan zirlarik eta mekarrikaren bizia ere onartzeko berduzu zure baitan gauza batzuk ere abandonatu. Bestenaz bilakatzen da sufrikari egunneroku sufriki handi bat. Beaz bai karrikan itzultza uh, prozesori da behar alde bai, gaur egungo sistema bere mugak mugakdierazten ditu, dudari gabe, alde batetik... Uh, Probosatzen ditugun laguntzak, aterbe tokietan bedene, eh? denbora mugatu batean da. Behar du pertsonak izan edo hilabete batez uh, alari batean tokibatean jarritzen balinbada edo gizart eratze uh, gitura batean zera xerrez uh, delakoetan balinbada. Behar du hilabete uh, bat horekin xe hilabete urte bat geginik, banolaz bait bere uh, bizia plantian uh, jarri. Lohtu uh, gizart eratzeak ako cenartean? Hori da, eta hama hurte... Be, ez karri... badu lortzen? Ebe, ez badu lortzen, utziko gaitu, eta e, beste momentu batean berdin galdera bat eginen du, nahiz, eta bizik dena gure egituretan etan sartzea, baina prozesua beti zerotik abehartuko du. Zerotik ezagas, eta beti zerbait atxikitzen da eta gauzak uh, garatzen dira, baina uh, joan ginak egiten dira eta ikusten ditugu egituretatik etatik Horain pentsatzen dugu, ez horain makarrik, baina adierazten dugu, behar du ditugula egiturak nolazpait zinez balkoitzaren erritmoa ari egokitzen eta errespetatzen duena. Erran ahidu behar utzi berzaiela demora. Utzi behar zaila denbora, erri duan ere, kodigo berriaren hartzeko, berriz erreferentzia berri batzuk hartzeko, konfintxaren hartzeko, eta pixkanaka, pixkanaka, kodigo soziala juntetarat urblitzeko moduan. Eta denbora hori gaur egin aztugu. Arrasbukatzeko, pan txikei yeah. uh, orain horrein ezagitu zue gelatipiak lo, logagelan, oartzen zite kolektiboki izdutela nahi, gehiago edo dutela lortzen bizitzen. Biskabat zuen mentalitateak ako txena artean aldatzen nahizizte? Ordan aldatzen edo bon, uh, gure gogueta beti uh, argia izan da hori buruz, baina gaur egun uh, pasatzenare ginen urratxa da eksperimentazioaren uh, egiteko uh, dinamika bat sortu nahi dugu. Eta elduden urtean beraz uh, uh, onartuak izan gira berrogoi uh, toki uh, berri uh, idekitzeko eta hor uh, saiatuko gira beste uh, ikuspegi batekin uh, egitea eta eksperimentazio berri baten uh, eramaitea uh, ipar aldean, eran una baita. Ba, haipatzen duzu, nahi ditura badute badutea bantaila. Baina nahien mugada, berdugula kolektibitatea, bakoitzaren eritmoa irrespetatzen duena segurtatu. Ez inpoxatu? Ez, ez du, ko, um, bizi kolektiboak inpoxatua izan behar. Gana baita, ba, lau zirelarik gelabatean loegiteko, ba, madak izu beste arekin orbiltaxunaina ondiaden trabatzen alzaituena ere zuri intimitatea. Ordo nahi dugu intimitate gehiago proposatu ere Eremu pertsonalagoak ere bultzatu, nahiz eta ingurumen oroak izan bestearekin bizitzearekin, baina alkar bizitza hori izan behar du, nolazpait ekargarria eta ez inpozatua. Horrek sopozatzen du, lotokiak behar dutela beste neokibatzuek erantzun eta uh, lehen lehenik arena bai, rena. rena. Indibidualak, beraz? Indibidualak, ala. Mobilom edo? Mobilom, uh, antzekoak, arrabanak, baina, ukan ezazun zure espazio privatua, honetan zure uh, benetakoa uh, toki ukan ezaten. Eta ondoan ukan toki kolektiboak, zenta gizarte sozialak baikira, eta hori behar ezkoa baita, baina erakargia eta erak beratxadean kolektibitatea proposatu baina norberaren intimitatea, personalitatea, babestuz, wow. uh, lo individualak edo erime personalak proposatuz. Eta hori noiz eta nun? Orduan noiz 20. batean, eragiko ditugu, eta nun, uh, bombea bean sehu ere hor galdera omdiena, bananez hor baka rikere, nahiko ginoke uh, ego ekostalde arte uh, uh, garatu uh, dispositibo hori, eta hori uh, dodi mane eta urgunia endaiaren eskualde uh, uh, engudu orta nire. Menan lujak behar dira? Ba hori elanean harigira, bai erriko etxeekin, elkargoarekin, emengo aktore uh, uh, politiko eta sozial uh, guziekin. Le panche iba por Minusca, zurekin izaniko dizutan, e, eta onoko egunak arte. Minuska soilik